Ni que esto pagi se bisila gote la kristona. Eskerabatu gaina. Astena dizela euskera gatan pe euskera batu hitziteken. Wow, ezin det ya ezin astena naiz. O wow. sea, pasáis dit ordu ingurdunak xe diten arde, mai der ya vale. A yo tan euskera batu. Encanta, Ta, ya, euskera batu euskaldun berri. Uau. <risa> euskaldun berri, eh? Ori, ori, ori, ori, ori, euskaldun ori. berri xe Nola no la vaitego vuelta batu morieekin, ¿es? Zaneu biske barore hasela mate, zeun zeun senda, nola edan la eda o sea, euskaldun berri xe hitziteen euskaraz, ez? Baino ezin da hitzein. O sea, ezin da parren. Da hori es? totalmente euskera. deuko barnerauten. Incluso estauhien. Hain beste barnerauten ze estauhien. Parren. Es? Baño, su berderas, ahí va bat adibidez. Beta. Beste bertso nirei, eh, eh, beste bertso nirei parreuriz hartzen bazako, dauken libertade oso eparret jo arpeire. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Eh? Arpeire. Ordu ni hemendik zanet, ba, ez egeo parre. Osondo. Ez egeo parre, eh, porque ez gabe, gabe iru. Porque <laughs> <laughs> <laughs> erdeaz raro jeunak, <laughs> ja, zaxa <laughs> ja. bazko, atxuk zo so gutxitute gota alde bat. Bale, Ez inparre el de minoriza todavía es en par que raro bye. en gosú ¿Eh? raro en gosú ni gosogáis que te lo... hagan amor remate pare, esta parte se te maja ah, con vai, la aj. R tan marcada buf un día que maja que graciosa con la R ah. ya vale ya y, quisiera suavizar ya vaya ya está ni gustó si te la hacen tu baja txieta igual erderia u otro otro hoste bat desiotera gaus bat oño no, bueno va aukeran ez bai uh -huh. parre hori torerola torerola veniatela urtetan bai amendi ora torerola batela va es ya este torerata ya parre hori esnatziados da punto ordaña lacia porque ya siec ustiat ustiat hasiar hau se oficialmente oficialmente es hombre y hacer suspiro y que sigue... Ai. Ay ay ay. Oi, ni, mateasu. Bago es. Ai. Satik. Estea geixo, eh? Hori Ez Oi, se vaotea. Placerra sitio de gracias a Ez itzes. Es? Pertonoazu badare, humedad de altu da ukena. Mhm. Gemidida de, de altua. Gemidida de altua. Gai, bai, el, jaten, uh, bai, ez? Bai. Batzuten eskaet, jai, ez, egoeriek. Baina dola, den bai, denborigin horire repremit, jau. Euskalduan zintzuek esti gemitzen. <risa> ne uste zui era bat, ahotsa Haotxa bai. bere hortan itze baino repremituta, o, askoze, sea, eh, hori o, ori. Zer haotz. Eh, gemidok, ah, ah, ah. ikia, nuna gemido. Ja, hori... Joder, raindu, que... Hori, bueno, ez? Nei hiritu zeit astuta bezala dukeula, ikeko aukera da honike. Mm, bai. Ni akorratzen ez nei aurrenekoa aurrenekoa proposatzen zitena zarata tatzea guati hola ja, -e bai, bai, eta hola... Ja, ez que adibidia jartxegoen esan Ez que eta inima benetan beste lezten batean bai, bai, bai, bai. uidanik. Menzu, izan zan? Ah, Bentsu da, Benxu. bueno, gure eh, biodanzako irakasli. Eh? Bai, bai, bai. Beha, denboa guztin, xaten zon. Hoxe, e dantzaik ez da parte, hauati zarata atatzeko. Mm. Soñue ikeko. Ezten ah. unha, bera, nol hostiaik e hori. Hola, hola, oso, bezkarri Adibide praktikoa jartzen. Ni volta, esatostan miel, i motokela, el tigre bengala. <risa> el tigre bengala. El tigre bengala. Vale, Baga, nire gen mitzien, dugu benez, totalmente. Bai. Baina, bai, nike repressioan dutxe pasaget, eh? Nakero, naitxe merrizetenean hori, usteet nahiko natura lertetzen zigela, ez? Eh? Digo, uste, bai, ez? Deixo, guzti, nik kopiatan naiz. nahiz. Bueno, ni mieli, zu? Ni, bai, nire, bai, nire, bai. Bai, ez? Ba, posan batezik. Zor zertan eredu, ba, kemano e... Bai, eredu, gure eredu. Enbidie, hoz, hoz, bai. De eredu. <laughs> <laughs> <laughs> NBA eh? <laughs> NBA Gemitzetan <laughs> oh, oh. de heredua, bai. Ezko oso <laughs> differentia, xe un seña, un dire, eh? Gemitzon, eh? gemio, hola, esing euskeraz. Interesante ambichi un kiko hori. Mm, Nana, pues cago sea. Nana, pues cago sea. En ese Ronaldo adecuado, Ja. Hola, zalantza bada un jazkari internet ja jotzen al adecuada. Nazki Ja. Ya, oh, ornaldekua. Ornaldekua. I, ya dana galtzen nahi da. Bueno, ahi XE izan norbea arraso e valdimoke go geixo mato ez? <laughs> Demostratzeko, <risa> karo <tose> Baina, bueno, hori bueno. jo gala Hori jo gala Hori jo gala Hori jo gala Horroiko hastien Itxe geroen, eh. bueno, kasture, aztien, ez Gaur grau biaren programi segidan Eta hori Horro togo mo Gua, nintzako, eh? Bai, beh, beh, beh Eta, bueno, otira bira hori mm -hmm. e, Goberatzen zate, ez? Bye. Bye, bye, bye. De bye, Sube que gogora tenseate, momento, ondana esa neta, gogora es. Claro, me moríxe, no año, eh, no año, al de que funcionau, me morí, claro, es, gogora tenseate, tema, atalla de la onche, gogora tenseate, esa <laughs> Claro, es, entendio, yeah, es que me moríxe, según chiquitas un dauguen, es que me moríxe, es que me moríxe, es que me moríxe, wow, wow, wow, wow dira, bien. Eh... <laughs> <laughs> Goalatzen zehate. Ei, goalatzen zehate. Ba. Nola hitzen duen. Eh, Imperfektsi jo eguruz. Bai. Ba, bai, bai, bai, bai. Ba. Eta... Eso, eh? Gero, monoam, monoam imperfektue. Garo, ba. nina ez da zateamen, eh, tematika batzuk, erten goela, errepikaoen goela. Errepikaen goela, eh, ba, prova manziar gaur, bakarri, bai ziketa. Hor du, nileno bestaldina txuan. Ez paloia bestaldin, hau da, errepikatzen kontra. Hau da, i, oin berri zesa, eta tema hori, zela hitzen dut zaukau. Bale, eh? Hala hon un ba, hundi batek, ezplikau zian Ezin dala berdin berrizitzen Porke beste faktoratu zartzei Tartin Hori izan genunetik Oin ezateunea, gauze pasai ju Eta dana modula indek Eta ezin dut berdin enfokau Realidade, nahiz da esan, gara gartan Noronatik tema tematru Ondien, bueno, honeko Ez ondigene, baizik eta Oso subjetibuk Oso akota zaiek ba, Berriz ertengo bela Eta nire mm. momentu da, errepikatzen alden haula, hori zaten te nire zuen. Bai, ne, neire betik, osta izan zait, esan gauza berdine bialdi zentzutea. Nire, baina zako, eh. Asko, igual, ez dakit, amezuaz bialdi, zo pertsona bat anekdota berdine bialdi zentzuten. Karo, gero zuke ikazu, nire bain txan kontuatzen, buruat gauza bat, eta nintzen goatzen beste programa baten ja, hoi esan da neuken, oez, eta bakarrik lau indike gozten baten nire gutxi, lau bost, eta ostia, Claro, da, relajao, eh? relajao, ya está. Ya yeah. el gente gustao. ez da o ez yeah. o bueno, ozuk ezazuna, ez, ba beti da hola besteliku ikusteko aukerea. Claro. Beti aldatzen dara claro. claro. Adibidez eh, Momentu bakoitza desberdina da lako bai, ¿está? Momentu bakoitza desberdina da be bai, ordoan ni adies bi pelikula ikus izanalde século en ese on. Sea, pelikula berdina berriztan ikustekoan alde século en Nik den, dedik, denpora dedikatzotaten denporia. Ja. Pelikulak ikustia oso gutxi da. Eh? Nere biziztan. Oso pelikula gutxi ikusten dut. Horiola. Horiola. Pentsatze jata denpora galtzea izu arriba. Birritan mm. ikustia pelikula bertina. Baina inoiz pasau jata eta konturaztu naiz. Ostia. Bizipen oso desberreina e, lortzen dala. E, hmm. Bigarren errepikapen horrekin. Hmm. Borda ba bueno, duka bere sentzu, bere juntza eta bere... Eh, Unura baduzka, bai? Bai, eta goz batzuk, onla gabarka erdut jo, borgai Oze zaila egitek, lelegu unu lertzeko. Goz batzuk, bez? Dorun, derri hortasun bat eskatzei, ba, zainia, dibidez, eh, master bat eh, bukau nean, maso menuz bukau, eh, aurre gurtik, eta ja bostalizat joitxea, goz batzuk. Goz batzuk bostalizat joitxea. Momentun leleguen entendiun itxela eustenian, bai? Hori bestiede, hori buritizko gen trampak, Ba, ni hau jau lertxean. gero hastiak, ostia, au, nio, au. Na, ez? Netsako bai enteitzezun, igual, eh, neire pasatzezat, oi, ez? Da, igual entzutezu kontzeptu bat berrie. Berrie da zutzako kontzeptu, oi. Bai. Entzun desu nelenen goli bai. zen, eta desu. Da, guztabintzazu, oia tipoko kau bezala indezu zure barrun. Baina, berrie ezan. Bai. Ta, berrie dana, bai. bigarrena beharrizatea, eta bai. irugarren are bai, eta lau, ta bosta, neire pasatzezait. Uztet, justamente formaguntza horrekin... <laughs> <laughs> Be arrista tetela, entzun askotan, oza, beti, kasu hortan beti eskertzet pertsona horrek, e, ba, kontzeptu ba konzeptu hoietek berdinekin errepikatzea. Netzako duen dalako oso txundigarria berriz hoientzutea. Uh -huh. uh -huh. Ondo benetan kalauarte barrun, ez? Igual, e, aspertzen diguna o, agunta aguntau ez indenan ere barrun da igual ya ja, ustez edo integrauta dauketen zerbait kontzeptun konzeptu, bat o... bizipenen bat, ozio zenetzako estela ain puskatzaia eh, nire bizin, orduan ja hasi orduko beste pertsona bakitenen piskat nundihundekin asuntoa ja ezin dite txoin yeah. beste pertsona bale eskergesko bale <laughs> eskergesko yeah. bale, oastezia igual, ez abai, ah, ja, bai, ya, bai. Eh, gero ez daitze ez, eh? pasazala oh, bai, ez, eh? nahi diozu yeah. gertarazi beste pertsonai bakizula esaktamente bai yeah ez que diferentea da. Erpikapena. Bai, ni gero baita beste langote que santzin erpikapena harira. Bere adineko jendiek, ba, ba dakit, bere ustez, eh, bueno, drogak eta bizi sedentarioa eta eh, non ba, hasi sala erpikatzen, baina e, eh, eskehi. Ke segi. Ebol historia berdiña kontatzen, ez intzula. porque vas gila... ze ir la vas Historia que te voy a contar si vos taldis. Claro, tardo en gente de hoy y evitas en Astes No, güey, a piscina, baño, piscina es carretera, bai. bai. bestea. Bai. Hari <laughs> chikia te misis antzola Ez piscina, va Antzola. Es. De orde Antzola. Es ate que piscina y chi. Es, esta persona y ese ese. Err, bigarren bere hori du O sea, asko con piscina has cogido ja ta. Eh, <laughs> konzeptu bueno, no? bueno Anzulako Anzulako eh, biztanleak agur bat emenditanei. Dani, Dani, Dani. Tía Dani, vanan bai, vanaka, vanaka. Sí, un bora azkorde, ¿eh? Bai. <laughs> eh, mono, etortzen dira bergarako piscina. Ah, bai, she, ani eh, batei noten, no te no. Bai, samlan. Está que quejao pagatzen danan. Bai. Bai, ja. da, bakisu. Ez takit, bueno, bergararrak etortzen nela antzula urparkea, behitane. Bai, epa, epa, epa, ojo. A ver, amen, interpogolosatzen nela, antzula, bergarar... Monet, bueno, ze bueno, dazki inporta, eh, asuntoa. Ja, bai, zutza gara, bai. antzula, hue. Ez. <laughs> es que urparkea behitabizinez. Ja, bale, bau, orduan, materiala hau gezu, ez? Eh? Bai. Konkretamente... Bai. Bueno, bak, gaur, eh, neil planteamento ez da monogamin imperfektibu buruzitzetxe. Baino igual neiko balimaze ninten sartu horre bai, berrez ez sartu aldela. Vale. Za bale da ukera. Bai, za bale Eta bestaldetik tik asko nitzen eh eh tematika hau <coughs> <heu>, ba adaptabilitateekin. Mhm. <coughs> Pertonien errestasuna gauzeta ohitzeo. <coughs> Estremuko. Adibidez, eh tailandes bat, Thailandesbatea batea juteiz. Eh segule han da, han da su Thailandesbaten. Bai. Iru Iru, eta laugarregun ja, maso menos bai zuzertan Zaboriek Ez, beti du ze berri zezan, eh? Tailandes bat, nuen Azteizak gongotzen nien, ez zet, ez dakit, eh? mm, Bai ez ustet Frantzin beste bein Da, ez dakit, irugoran, bai, baino, bai Da, ja, tipu jatego Tailandesia, otxu, ez da, ez? Ez, oh? Zuek ze adibide jarriko zenuten, oitze maian Oitze maian Errek Oitzen baina jatana da izanlikela oitzia onera edo txarrera. Eta txarrera be Aha, oso ondo. Adibidez. Adibidez. Ba, ezagutzen dute eh, lagunen bat, ba, iztipu baten ondo isoz, ba, falda jakola, ba, zambar bat, ero, bai. ez, fizikoki, fizikoki, ba, galeran bateukidea, no? Vale. Ba, bueno. E, kanpoteik behar dutako drama bat izan lehiken horren hortan, or, pixka galdetu esker eta behar dut eskero eta berakin e, berbain eskero ba ikusten da, ba bueno, e, adaptabilidade horri esker, ba ba arrezo ditzen dala, ba yes. galera hortara, ero falta hortara eta beste habilidade batzuk e, garatzen ditzuala, ba falta dozun horri, e, buelta emon aldizateko, beste mm -hmm. beste eee e, Va, hoy vuelto a Moteco, pero este habilidad de Batsuk garazan de Chusulas. Adaptado, adaptabilidad de ella, ¿eh? Va. Eh, no. Y luego va a tener que estanciar. Se No hay que leer. Salto de altura, ya. Mucha. Salto de altura. Había oye salto de llana, Orialla. Salto de altura. Parapente <laughs> de altura. O sea, ¿qué tal? Salto de altura, <laughs> <laughs> <Salto de> altura. <laughs> <laughs> Olimpiada. Olimpiada O sea, ¿o okay. qué <laughs> <es>, <laughs> salto a altura. Eh, claro, ni pensabas, salto a altura, va, ora Ne burun. Salto de altura, claro. Zure <risa> la una Bai, eh? bai, bai, bai, bai. Chirritata. Se han joane, eh, eh, avióneta de salto. ¿Eh? <risa> avióneta de salto. Chirrita leco. <risa> Chirrita leco, han se mate que es. Me contó bien, ah. eh, Da ikusi genula etxe bateko balkoien txigidan estiloko eskultura bat anekoa herriago Ah, hor bizia txirrita. <risa> <risa> <Txurra de> Tago <txirrita? risa> Onda, oso Ah, ona osona eh. Bat iporta funtzionatzen leburrune gai askorant. Adibidez altu. Altu alturak. Ba batzu da Atrebitu o ez eh, esatean. Claro. Da gun fallo. No fallo bai bai. Ordi. Hola, señor. Al juezalde, o Ah, vaí. Semusa esteura ta basalto altura. A, euro, a basalt salto, <laughs> altura en diat. Na. Semusa. La tercera semana me había iba salto enia, buasian flipado. Vera, 7 inician. Ocho, abai, ya vera camaia. Heistego. Heiste Ocho, ya <laughs> fuerte, eh. Sin este señao. Sin este señao. <totus> eta, hori duen, nire horrek, zelpen txea. E, adibidez, ba, ka, oitzeko kapazita daundi hori baldemo berri de, o zentzai eso berri xeta eta... E, Ozu, experimenta eso berri xeta. Azperduri ere, bai, azpermena ere, bai, azkarra zeugue. Haina azkarra daudatzea, bai, so, berri dago ezo. Uau ske fleksibildade, fleksibildade almadoku ez? Egokitzeko situazio berrita, esan dugu, ez? Experientzi berrita, sabore berrita o bizitzak ekarrizkizune ba galera hoita, ere egokitzen balin bazea. Eh Oidas ba fleksibildade almadoku seinale, ez? Onartzeko datorren hori eta horti asperdura etorritare ere, horrekin asperdura ere erreix lekuin marko zenioke, ez? O Na. O, o, ¿bés te en Ozan? Eh, Berros en Billa. Seguid. Ah. Oh, ya. Yeah. Yeah. Bueno, bueno, ori oso, oso oso bogan dagon. Eh, Se boga. Eh, boga. <risa> <risa> boga ser de modan. Bai. Ah, bai. Oso bogan, bai. Ni has cogeredos de juego. Bueno, bueno, Es un bromeo. Oso bogan, eh. Oso ¿sate? bogan dagon, gai da. Ah, uh ah. -huh. Es que derratean Bueno, bueno Ah, bai, bai bai, eh? ibili ibili. Bai. Euskagarrean ibiltzea ibili, copy copy left copy baina ibili, copy Oso boga ndagon gai da beti gauzat berriak, eh, bila gausa berri bila da baina gentia, baina. Eh? Uh -huh. Ero gerota geixo ikusten den ibentsa, pero bueno, bai, esperintzi berri. Esperientzia berria ez da keinua joan, ba keinua hau ibili etorri globu asalto, ez da ki nik hori lotu naike eh? horrekin, ero lotzen dot eh E, e, e, e, zera Baya, e, fak, bai, adaptatzeko gaitasun horri buelta bat ero, ero horren bila ibiltzeko, ero adaptazio hortatik e, kanpora eta aspergura ekarriliken horrek ekarriliken aspergura hortatik kanpora e, bila ibiltzeko behar batekin, ero desio batekin ero lotzen dotorrekin yeah, yeah. baina adaptazioa da o experimentazio beharra, o sensazio berri, o fuerte, o intensiade konkretu batea eramaten zaituen emozioien bilaketan beharra ja. o zer da? Baina eixe da, totalmente zure, eh? <gülüyor> bota <gül> Realidade bat daola, asperdujean bai, bai, bai, bai Eta asperduro hori ez dakik gula bezitzen, ez? Askotan humie egin reflejatzen da, ez? batek e, bat egizantzin E, bai, amamak egin da esto noen la humie ze aspertu je <gülüyor> da ni mentzen honen, ta da ze bai, nik gulertzet nunde izatezun porque neurira afekta gozin nire alaba, ze mie, ikusti aspertute baina, karo, herramienta horxek garatzeko asperdura horrien ba zentiu merkoa, ez? asperduri ere bai ez? porque beti ematen mali maizko gure ze meala bai eee incentibugas, no las so. has eskaintzen da auto berrez eta ez auto eta esas pertziea, misa es pertziea bentz. Esas pertziea exacto. Oh, Está no hecho cot contesto teatata. Protejitze bateti bezala badator, ez? Eh, txako... esa eh, aspertzea, es frustratzea, mm. es sufitea. Ondo, estado ja. Estado... Pirrit porroche, estado, estado pirrit porroche. Bai, poroche. ondo. <laughs> ba, Pozi denbora guztin, yeah. eh, satisfazio sensazio batekin, ilusio, zerrifartxu, eh, jator, jator, rehon. Eztakit, eh, mm -hmm. gero aparte konfiantza ukitzeu me horren edo baita, seguro, izatea ez, autentiko, ez da zopia, daño, claro, oixedana, mm -hmm. inungo momentotan, aspe, aspertzea, esponitxu beumea o frustratzea, o esaten dena, ez? Mm -hmm. O, bai, ba, oida, nundi, lortu estrategioiek, gero benetan... Eh, Claro, su... Erramintak gukitzeko Erramintak, oi da Naizun horiteko Jakileko zebe azun Ze nahizun Nola autorregulau Ze noakajun Ez Nola egoeria Moldau Zunezun lekuta bai. Adibidez Ez bestela Enlekena Ez nio horre Azperto jenatxe Ni nintxik horra Adibidez Zertzen mendira Ez mm. Mendire nintxiz Azperto jena no? Adibidez Adibidez, bai. <laughs> Adibidez. Ez Ez bai. Ez Eta Ego Abeste gumea jute mendire Azpertsen haidek Eta Oste gumea desperste Eldu bat Eta iguel, a, mateziok, ikusteko e, naturiek dozken nabardurak Tzaiat, zoimenak, zutillo, eh? Oze, zutillo, eh? Haur uniguel, afinauleikik, e, bezentzumenak, tzakeat, eh? Hau da nahi, ba, iguel, izanlik, eh? honek ja, bez, arbolik bezarkatzeko, pausoba, aukauk, aukauk A, <ver. laughs> Baya, a ha, berik, eh? Aina hori, bueno, kontuzi, leherdi. A ber, baina beti esan, esan da, umiak ezpertia unabala baita es, esan izan bai, claro. <risa> <risa> <risa> yeah. eh, eh, es esa instanta bai vestienak vestienak vestien ah nese mier absurdo pendejo hori da aixa tipico batek esan lotzakena es egiteko egoera hortaz es horiona da eban ire topes atencion hori eta es atencion da gaina eone onor Leku hontan aspertu ikene izi galtzaten honen. Ba, ba, eon eon hor, eta eon eon hor aspertuta bukau arte. Hostia. Zeo zeatakoa. Ostea puta. Eta, ze lortzen Ba, nik uste benetan baiet. Ez que benetan aspertutazarenen, eh, nola diauek? Estimuloko no, eh. gauza zeak ausentzi dau moteltasun sunbat ematea normalen ez? Eh? Aspertuta azkar Vai. zoatzen egin bizin. O, o, estimulo asko kolekutan aspertu. Yeah. Bai, eh? Baina normalen irutu yeah. zait, gaur rengo ritmogok, baina asko zen motel, kontraste, fuerte badaunen motel eta sunea. Bai. Gura, tentzizue jartzen da fino, azpertuta gaudenin. Bai, eta zutila e, gauzatxo, ah. sentibera eta yeah. sune, usteetor gauzatxo batzuk, eh? o inkluso pentsamendu, eh? inspirazioa, ez da git. Ez yeah. eh, natzen dile igual momentu hortan. O sea, Gua ber, Google ha el sorteo en la iglesia gente ha va igual gente ha espertado de VR ahora le el buru el orto igual hostia hombre cuando se vuelve se escucha ¿eh? barcado dice hostia a ver es que es a todo lo maté sanotan viar que el dicho que grabate con programa a va en tu ten a ver a en tu ten sabéis va entonces Eta, eze modus, galdetu notenek eta, ah, ondo Ondo zantzian, ez? Bai. Baina, bueno, aurroko hasti intzenenuna, justo. Ondo. Ahi, karo, ez amertipa. Eta, ondo ze? Ezan notenek, ondo ze. <laughs> Baina, bueno, ondo. Baina, kabroiak laugarrenak, laugarrenetxun dauk, gaiak. Ja. Da, igual, etxigo, aprimenberaz etxigo gustatzen? Ba, igual, yo, igual, asperdura yeah. hortan dao, eta... Ja. <laughs> yeah. O intensida emaia hori bakarri produzitzen dio? Ya. Ja? Ongos. Ja? E, bai, Eh, bye bye, Da igual, baina claro, esta se llama esa esan, es vaya puta mierda, claro. Beste la se igual baki gaina. Intensitate hori, o sea, oi guaidau, eh? O honek sea, produzitzen die bakarreke intensitate de cantidad hori ta alaria aukeratzen gaitu. Entzuteko. Bai. Entzuteko. Eske o importantea da. Bai, bai, bai, bai, bai. Bezala, gure betiko arremanetan. Ez? Ja, ba, gure betiko bikotekin, ez da, izen bat urtetak gero, ez da, ba. hor rutina bat sortzea, hor sortzen diaia dinamika batzuk, ba, sorpresak gutxi normalen, eta, bueno, bai, ja, estipulautako ez? Moimentu, gora gara, eh, konversazioak. Jona torri. Da, eh? <laughs> jo, eta... Txepetxa. <laughs> <laughs> Zio, lo, hostia, txepetxa? Txepetxa. Zerdo txepetxa. Zerdo txepetxa. Bai, eta hor eotea aukeratzen deu baita, ez? Eunero. Bait. Horre, otea intensidade hortan. Bueno, aukerau... Aukerau... Nu... Asko, xatea. Ni komila atuartuan etxun kajatik, komila enkajatik da jarri. A ber, jarri? Jarri? Jarri egin komila. Bakau, komila jarri, escot, segi. Ez, ez, ez, ez, ez. vale. Ez, ez, ez, ez. Gero, bero. ta, eee... Orgarela, eta orduan ba, netzako, izango horitzake, pertson horrek entzutun da gure programea, tipo baia, bere, ez daizematen buako pikotea izango ginen bezala, eta estador, tati, eta mm -hmm. netzako bada, e, e, poz bat, hau entzutea, ez joe, zure bikoteke aukeraukako txarten ez dakio baino <risa> eunerozikiera etxeko kokitza berriz sarrailualetik sartze ditu ta erabakitzu mm -hmm. bueno erabakitzio kako txarten berrizo. Ezkerakiz eta 14%. Etorrez. Izpamoshoa berriz zugin oh. <risa> xeitzean Eskerakitzi... mailena afaltzen da berri zuri entzute zaitu eta bueno echea da Tortzenda. Bai, <risa> Et, <etortzen da. risa> ba, hai, ba horre, igual asperdurieek lekua dauki berdu eh katastrofitatsake egoeria, ez? Imagenaba, claro. eh, va persona estatura ninacho aspertuteia. Ja. Persona honein jartziguin. Bazkaltzen. Beti, ja ah, Bueno, asperdura hortatik, bueno, gause interesante e, da, eh. Igual este chiquena de persona horregin lagatzea. Cuidado. Ni sabes dan aguantar Dani ahí en Lima al doble, tranquilamente. Bueno, tranquilamente es. Kako jarten. Kako jarten. Ke Güisate son huracán zarra. A ver, Eishit Tanak, Arducha Kkochorten sartu. Ni ke o sea, ni empresa, empresa, Kacocha. Kacocha. Te está Ni demos orale, ni checada, te viste gusto año. Este onda maten. O sea, viste coraga betico. Camiseta está. Camiseta está. Ya está. No para usted. Kacocha que vio ese Kacocha que yo Hori ja <laughs> <laughs> Dalia, kapitalista Eta, no, es, este berbaina Eta, baina, erabili Bueno, esatea dena edek Azperduri leku laga Bisi la lehizken arte Porque azieratik ja Katastrofetatzen mai hau, ba, igual Bueno, onura asko galdu lehiz ketxeu ba, adibidez bikoteaten, adibidez lanbaten Adibidez liburot irakurtzen Osa, irakurtzen, edo irazten Ai, aiz, azperdurit ortzezak Baina, baina, baina, baina, Oapuan, horre esti izan nahi liuroan azitapuka emerditzenik wow. mm? Zileak ah. otatzen noaino aguantalegen, bago, norbera ikusi erdik Agur meni, imperfektziz joan garpizioak, tziok formula bat Baina ziogen arek, realitate bat <laughs> Realitate bat, asperdurie ez istitula eta bizi emerdan Elduak bilakatzen garen enian galdu egiten da asperdura Galdu? Neuzte ez ez? Ni aspertzen hau? Aspertzen ez ez? Eh? Bai, bai, bai, bai, bai Aber, adibidez? Gago era dutxateko erak esplikagon do Por ino, zai, no, juk Ze momentutan aspertu zatea Ni momentu ontan, ez teba, Porque estresan dutxe emizina vale. Eta, ardu no, estresak Asperduriekin adibidez, ba Estion deskontzen Ez, ez, ez, aspertsako berdek Denbora bat Ego eloporretan daola Denbori dugu genin e, txase, Plan baten berdek eta este geiten eta eloporretan daola Zoan, eurixeta, nik, eta zuan tokatzen eurixe, eta etxio planik, eta hor, uff, etxien pasiena azteaiz, eta hor, ortsiok, ortsiok. Ostia, ezke, bota. Igandetan, nahi igual igandea igande txaldetan, bai, aspertual naiz, baitare. Zorimoketola, plan konkretu bat itxita mm Hori -hmm. hona da zuetako eh? Igual, batzutan pasatzeit, asiera baten ikustetela kriston planazo da lanetzako momentu Igan deatxaldea lasai hartzea etxen Lasei-lasai mm. Lasei-lasai, harki mm. goen guztua guztua piskatirakurri Ez teizte serieko kapitulatik Hala, ez teit Hauen eh, etxen pendiente dauketena mm. Produktingo ez izen Ez, oi da, da, egonen egon da, ola hasieran asieran irupena kriston ona ingoitela bezala horrek Eta gero, bat Tope koneta asperdurakin, eta neia asperdurak barrun ik sortze ezinionan ondia. Hola, ezinionan moitzeko beharra fizikoki. Tristura mm -hmm. bai, alas. Bai, bai, tristura. Tristura. Baita. Asperdurak ekartzi, tristura, eta zesan de bestea? A, eh, movimiento, movimiento de Arrabay eh, Eso es lo que dice Ahora donde está O sea, donde Jarritza Fú Es que da fú Energético Que vea O sea, donde explicaste Campo a jute Que vea Y dice Que vea Pucta más Que vea Con tuve Ondiene Rae Que vea la La O sea, la O sea, la O sea, la O sea, la O sea, la O estoy Esperanto Nik ezin dut ez izan produktibua mm -hmm. Eta netako problema bat da Eta benetan esaten dut Eta uste dut e, net, Netako problema bat Problema badala ero e, Asko adirazten dabelea nere Izatetik Ni nahi zen Ni nahi zen izatetik Oso e, adirazgarri xatala Produktibua ez izan ezindutela Mhm mm euro egon behar naiz ze produktiboa egiten. serie bat ikusten baldin badot, serie ikusiko dut, afaltzen afaltzen nagon bitartean ero, ero bazkaltzen nagon mm. bitartean. bukatzen baldin badot e, geroia baia baoia, etxe esikutzen dut ero kanporanoia ero egurra sartzen dut, ero ez dakizer konpontzent e, aportutako gauza konpontziak pra handia motudoz da, gero ondorizua ikustiak konpondu dutela eta ondo gelditu dela. Mm -hmm eta, eta horrek, pos, pos horri horren bilan naabil den proa guttian. Mm. Egurra mozten dut eta ekolokatzen dut eta ikusten dukana eta gua wow, zelako posek. Ei naiki egon eh, irakurtzen dute eh, hoera joan aurretikian ja, lottara joan aurretik azkenengo minutuak mm -hmm. Baina lo, lua kentzen dozat irakurtzeko denpora. Ez beste zereri hmm. Or horien etako Adierazgarri xa da nere izatian, adierazgarri da. Eta ez nago e, ez da adierazle positibo bat. Ha, ez? Ez. Baina, hori, zizi. Ja, hori, ze neia diz, nik esango nuke bai esponitzetela pixkan daitan ere burue asperduras entitxuketene goerata. Ze ustet aspertze hortati etortze zaizkitela idea batzuko, iteko gauza batzuk, baldin baina produktibidaden kate hortan sartuta, ez ditutena gauza klase hori ari e, e, ez asperdurakin batzutan esan deten hori, ba igual e, gorputzen movimentu, jari, dantzain imaginau, etxen dantza bestela ez detik aurretiz bera izan aspertuta o sensazio horrekin ez dakit zuzenen horikia era bakitzen deten hortipasabe aurreti o, igual nau oso amo, asarrekin konektauta aspertu ina izelago orduan, ba igual, ez dakit <laughs> e, E, Buiaik eto irrintzi ebota oh, Irrintzi ebota, irrintzi ebota Diskusioak irrin Diskusioak diskusio provokau, provokau, bai-bai-bai Sarrealdea, nahita Na, ma, Nahita, Nahi, Na, nahitare ez, ez Ez tak, konstienteki, zasi totalmente Baina pixka bilatzen bai, eh Eta yeah. Piskka bilatzen bai Baina bakit, igual bakit horren bitartez Deskargau bingoetela baita, ordo yeah. Bueno, batzutan bilatze jut, igual kanalak Oniken diatenak, esango dugu e, Ola Bai. Bai, osa xungutugog bezela, bai. bai, ta beste batzuetan destruktibogok edo mm -hmm. steipe atea barrutita afuera. Taña miñe in igual ingurunda. Daura. Jakin da aura. Surin sí. pertentsi zuin. <laughs> <laughs> Adidez hau. <Es>? Adidez. <laughs> Orien artean bat. <laughs> Hostia, zu askarrik ez tesue, eh? Ez? <laughs> Ber es, Perfe es? Mm -hmm. ondo, no? Ez ez. Bai, men oh. bai, Ostea, rexala, barra, au, bai. Estea rrexab ez Hau jetela. Bai, ja. Ya ni te tenes riesgo. Mikeyet <coughs> baño constantemente es. Es es inconsciente. De sarri, eh, la sarria activate tenido. Aseran, ¿es? Bueno, momentun, ahí zela asarrisaren momentun ja consciente izan. Piska su provocozuleta alare geitu hor. Es es. Es. Vale. Es es es es. Undiz no. Un zuneilba hor da hau. askapena go, ¿es? Eh? Askapena. Askapena. askapena. Eh, eh a ver. Productividad ina. Hor basaak eroare bai, adibidez. Zea batzuk, ez? Ni espiritualia ez izatez askotan, porque hortik, zea horgan nien, hain markatzen, zea bat, eh, lanube. Horretortzetuk eh? askotan sinizmen batzu ezela, ez adibidez. Bakarrik oten jaien Bai, hor mm. ostia, ostia. Ala, ala, ala, ala. Eo, laseo la, la, la, la. la, den beti produtu guzti izen berdek. Ez, da zeudek agindua batzuk ezela, baina, iuel gire biziko fazeta ontan, ultraproducti guaz. Eh? Da igual, ez nahi izan, egin beste, da guztagozean igual, a beste nubai no adikusigelago, oinbiriz eman digelago, bat emaz, lazai, bean hortan, eh, txakiat, eh, libur, revistilla bat iragurtzen, Porque liburu bat, mono, produzi zuin lotuat, eh? ikaste nahi izalao, analoa, Año, revistilla bat, yeah. revistilla bat, igual, ze yeah. revistilla. El jueves. El jueves, ez, el jueves, jueves ondia, eh, humoriere, mm, mm, mm, ah, produzi zuin, ez es que, ni, Produzizion tektangulo Gonduzio ju Añiguel eh, nah, muy, inte muy interesante Ostia, ostia Den bora pasako Erdixe pasak ezurra Ara ben diaitzen Aldi maie Erdixe pasak ezurra Den pasasio hori hor er. Ees? Ebaitu zemakauzizadu Nen txeko es? Nagasai ziok Ego heli Justu ortsik ustek Eta ego dinbiri zemateik Ego nahi Inbiri horrek erakut bideo hori nahi dek kursau la, Landu eta nahi dek piskat Joder, ez es que a ver, Nere ia piskat estremu adazen eh? Nik sufri dutxendot Osea, sufrido Itxendot eh ikustomota Arri dagola, Arri dagola eta argixa baldin badago, eh sufrido Itxendot Etchebarrua. Ordan, niger yeah. batezada nada egiten dutena denporia libre badien badukat, haudat, netako denporia baldin badukat, eh betetzen dute kampoko lanekin edo egin beharrekin eta ta ta Eta gero iluntzen danean egin hasten hain egiten egin behar, egin behar koneukena. Ba ba lanak edo danarakoak. Eta hortan, jodan, mamuntut dut, sufrimentoa bihurtzen da. Ez, ez aproveitzatzia, eh, kakotxa artean, eh, eta kakotx batzuk hortzik. Bai, hortzak. Ez aproveitzatzia eguna, ez. Aproveitzatzia, baina modu produktiu batetik berezuta. Karo, mm -hmm, mm -hmm. baina gau, well, imaginau, produzi zuera izinleikeik, ego eraldi honagin, pintzau zegoelak ez zuzik xe, eta ioporretan hau, eta produktiu behizitea izinleikeik pleirea eh? bai ondartza jutia, bai eta chingel ditziei, igual, imagina un hosten. Da egon. <laughs> ez da prozesen yon. Ez izen, produzioa. Produzi Aldos. Claro, claro, askotan sortzea, Kulpa hori, ez? Joe. Kampo giroa ta zegin ez ni, baina eske chingel zego gozu igual. Ei ba. Itzaletan, freskotan. <laughs> ta e, ori, ori, ori, ori, ori, ori. hori, oi, oi, oi, oi. Sue presentajeado sobre bai. Ez, ta, nei, bai, bai, bai, Ta sensazio enplan kampo jun bar con intzeke gain. E, bateze eh, batezenei udan horie. Egal dionakin. Kampoko egal Igual hemen gutxitan izate alako, estakit. ez dakit. Ez aprovechatze hori euskieta. Gero, mm -hmm. claro, ez es que kampo nire egual diona daba, baina baruntxarra. Hori, hori. Mm. Gure baruntxarra eta igual drástico, da, gizeta. Eta neto estondondos kontzen. Zure laño lambro, tristurie eta kampoko euskiet galgia. Ja. Zik no galgia. Zik aldatan ez. Zik E, igual nik izan gornian, nik lotu gornian, haber zirutze si zatzuen, eh? Eusket, e, bestaldea jongo nago, zaneat, e, nebulosa horta, arbasismu. Baiz, ez zelan? Uh. E... Sistemika. Bai, sistemika, o bai, nika arrasismu esi guztatzen zitek. E... Erre xo entenditze, gitzekin, eh? Jatorra bat alako. Sistemika, ez tenteitzen, porque pentatze gitzia zer da, eh? Txek, familiares. Qué... ¿Bai. Dice, pensadme. Dile, eso es... es ¿no? Usted le ha hecho y cerra, ¿eh? Que... Ah, va, va, va. ¿Eh? ¿Izena, tío, hazmau tondón, ¿eh? Confuso. Confuso. que se van, ¿eh? ¿Horri, izen ori... Itzulpen, charbatetik... Ah, betjo. Betjo, ni baya, hazmau. ¿Zetorrela? ¿Constelaciones familiares? Va, bueno, igual bestes no se gaita que se vamos a mañan. Usted... <laughs> do, usted otorrega etiketan, ¿eh? Vale. Itzulpen, charbat, se guanor. Alemaniatik, alemanetik eh, inglesera, horren horren eh, mm. eh. Sobrare baños de bosqueekin berdine pasatzen omen da, eh. Guben hemen sartu ginen bainoz de bosqueekin? Sartuz bueno, sartu. Sartu ginen tematika hortan. Lokatzetan ibili ginen. Eta eh e, tani pertsona batek hori ze audit. Mhm. Hemen zentzue galtsen dola itzulpen ointzaiolako. Mhm. Mm bai, bai, bai. Claro, izan deu hitzeekin galdutzen tenga. Eh? Bai. Igual bye. Dutxa boske igual. Ahí. O bosque, normal Bosque Shower Bosque Bosque, bosque. Construcciones familiares alema... Ale... Ale... <risa> Alemanetic Alemanetic Alemanetic, Alemanetic Inglesio Ale, vale. Pasados <coughs> Se dano de aquí Sisteme Sisteme Sisteme Sisteme Sisteme Bueno, dano de A ver Alemanada Alemanada A ver Helber Baño Baño Nis yo En mente Se vídeo Se vídeo Gero, gero, gero, gero, jenditza egizan, ustelazones familiales. Mm -hmm. Igin dituk, bai. nire bai zu? Baina bai zu zertan. Gero, gero, gero, gero, zabaldute, baina arra basizmu, bai, higa arra baso gatozko euskikela, zabaldute zio. Jakinata. Jakinata higa arra baso gatozko euskikela. Eta gustatu ez tepensatze, bisket, arutzo, es? gure oitxuratan zeheragin eukizeben, gure arra basoen oitxurak. Hain claro, claro. momentu, konkretamente, momentu enten, E, berbi, biziaiz, bazarrigaten. Bai. Berbi, zede, porkan txubo, ire bazarrigatzen gau lago. <risa> ha, bai. E, Bizik hau, eta biziaiz, e, <risa> ire bazarriontan. De hecho, amen. Bai. E, eta, orduan, ire atzeko eke, amen, biziko joan. Bai. Bazarriontan. Ir, bai. Iria etzen, karga hori dana, karga estek, nire ustez e, negatik guetzea zertan izan, eh? baina, ojura, osek, dagoel, ditu pozitibuk, eta i hori, e, ondo zurfea hori eh? Ez? Bueno, etako hau e, e, Nere ustez gure bizitzetan Eta nere bizitzan batez bebentzat Erro, e, argi guztien dut nere bizitzan e, badak, Badala e, Klabe bat, ulertzeko Nere egunko egoeria Nere oiturak Sinizmenak nire, Zizateka, bai, Egiteko moduak Nere mm. bentsamenduak Eta e, desiuak Eta funtzionatzeko erak E, lotura zuzenena daela penzatze jata gure arba zuen e, egiteko modu ohitura eta guztiarkin mm -hmm. e, e, lotura zuzena dala pentaze jata. Eta Mogintu hontan nagon, nagon egoeran ba, banabil gainera hori arakatzen begiratzen aztertzen jaina naan se kula kuada momento hontan da vida nere aitziteekin daukaten eh oroitzapen recuerdo oso presente dago nere aitzita hemen eta eh momentu hontan nere bizitzako fase hontan eta nik 12 bat urte n euskala hil baina gaur egun oso oso presente dago ni bizitzatenagon eh, nere eh, momentu bizitza momentu hontan ez mm -hmm. eta ikusten dut seo ser seo ser adera eta eta eta importantea nik hori jakitea nire bizitza hontan aurrera jarritzeko ez. Hmm. Orduan, alde batetik arbasismoa, arbasismoa eh eh l'Anduleque Bitartez dala eh ba, zela e, figura batzun Bitartez e, pertsona horren eh elkarregina ero ezagutu seitan eta momentu hontan se funtziona dauken e, sisteman Eta gero, eh, konstelazio baripe landuleke es, eh? ba gure sistemeiak gure sujenaren gure arbasoak diela 100 izandakoak eh, izanda, ba zer aginukidamen gure gaurko egungo eh, egoeran eta garrapenean. Orduan bai bai, nik enbarkau. <coughs> bai nik eh, gusti sinisten dut. Eta gainera behar duten erramintza badala pentsatzen jata eh, eh biskat, Baina, sinistu baino guztiz bizi, ez? Zorke sinistu bai ekar tseik e, handikap bat e, arutzo ikuna, ez? Zab, igarztakik, e, e, dobro sinistu berdek, ez? Baina, nik guztiet, iaola, e, jakintza baten. Jakintza ez zanea, irik e, bizi, bizi nagoze pasosatxik, justu, sistemika asuntotik, eta ez te zineztu, bai ziketa, ir e, bizi inda, ja, bide bat, ez? Bai, hori biseak, bai. Ez kez, la, gelditzek, Bai, oso aztraktua. Minte... Bai, bai oso aztraktua. Bai, bai, benetan, benetan bizi dut, ikusi dot aztertu dut, eta urrengo jabetian joango nahi ze e, berriro, konstelazin batzuk egitea. Ah, bai, eh? Beharra hondizia asintzitzen dut, ikusteko, haber, ze. Erri razit gehori ze, oh? Bai. Uh -huh. Gure haitxitsa lorentzok, haber, ze adirazine doztan, ez? Mm. I, igual, well, Gizon eh, Aldaketa Zarraez eh? bañó, justu lokatzetan sartu berri, hontan. Bai, sartu islepo baño momentu hontan. <risa> <risa> eta hemen eh, bergatik eh, fango grupo bat ziok, berriza eta jarriko aldu. Bai, nati bai? Venga, aurrera. Pekataria roka, hostia. No lo cachó. Pues bergaratik gaurko propandio hori, propandio, bueno, publicidad ya está. Ja. Ja Oriuan, este bukaok antua eta geski entzuten da. Eh, gustuen raro entzuten da. Aba Bai, bai, bai, bai, bai. Baño bai. bueno, ba fallo. A ver, sutilia, eh? Baino, Fallo hori, ba, gure izetien parte da. Ba. Parte da. Bai. E, parte da. Bai, fallotza. Bale, <risa> <risa> eh? Arbasismo, jo, eh? Ar Zaitz li... polike, eh? Arbaso. Arbaso, bai. Eh? Zer Ar... Zure basoa. Ostia. <risa> <risa> Ostia. Hatzekin <risa> ditzen, nozanez? Akaro. Akaroz. Zubo hori, <risa> kontrolatzen. Hatzieta, ze <Zeklaro>. klaro. Karo, ordundetzako. Horre, <risa> <risa> a ber. <risa> Orizan osan jarbaso. Ja, jarbaso. Arbaso. Yeah, yeah. Bueno, Arbaso. Eh, su, eh, su eh, maider eh, arbasismo ingurun baduka eh, Ez eh asko saltzeau. Ez deiz asko lokatetan sartu. Tema hori dagokionez, baino e ingurun pixkat dauzket ingurun pertsonak ibil dena kontan da ekarpenak egin dizkienak. Mm -hmm. Ta ne familin bertane jende aitua. Aitua, mm -hmm. baina ni guendi zuzen zuzenen hola Protagonista principal bezala ez Baina mm -hmm. asko interesatzen interesatzez Carlos Sebal Propaganda Bai, bai, bai, beste Carlos Sebal eh, Antzulan Antzulan eh, Dagon eh, Bueno, nire terapeuta Bueno, etzai, hondi jendia du Baina, bueno Bueno, ni baik, ni jendia, no? nire bai, nire jendianok Nire bai Da, ha, <laughs> ah, jote no Xili, <laughs> <laughs> xili eh, Sistemikan beste bat, yeah. Beste persona autoso ona Iñaki erana bergalan Ha, ah, baitu Basude batzuk Basu Bai batzuk mm -hmm. Onak Bueno, hamen jaetik onbidako, on... ondan antza, antzat, ez detan antzat, izango ez. Hombre, <laughs> ba, nik beti izan dut, nik beti izan dut, <laughs> eh, eh, mundu anormalia, anormal ez, a ber, mundu da duka, nik asko realitzen dut, normala eta anormala ez? Rai. Right. Iconsideratxeiz, evidentemente... Anormala. Ah, no, vale. bai. gure, gure lagun batepe, esan dozku, esan maitek esan dau, eh, esta gente anormal, esan gulgatik, esan. Bai. Eh, anormal, adona, anormal moduan definitzen gaitxo. Bai. Ni nire bura daukat, baina berezazioan normala izan izan. Hauzto desaten despektiboki, eh? Desaten dut, eh, esau horri batzuk eh, ulertzeko. Normala da, ba esango, esotako horrei, pum, pum, pum, noia gimnasiora, etxera, afaldu, bikotea, pelikula, trago batzuk, ez, pum, pum, pum. Ah normala seda, baia kezka batzuk igual sortejatzura, bai bai espiritualidadeekin ero ero zula dozula dausk kan zu problematzu beste era batera sort, sea ausnartu ero hamurtasuna ero psikologoa, dieta dieta ayuno matean asi, hori ni sartu gune, poitze tamain. Ba Vale, ondo macrobiotika es. Me sale que arroza bareja makrobiotika. Google, la. Hola. Carbia bi makrobiotika, ni pute hau ke. Google definitiu makrobiotika. Arroza ile beten han. Vega, or dauka zen makrobiotika? Vega. Jesus Jesus petro ta gosta. Ne, bueno, ni ni macro ainda neukan. Eh macro pizkate neuan, ne causa normal, mañana causa normal, lengo ta izan san, eh konstelazin otara joatia mm -hmm. baina, bueno, ni ne, ne, nire bizitza esinda ulertu hori dana, dana barik, ez nik nirea itxakin ez oso harreman ona eta eh, arbasismo, ez Zuk, simplifikatzen dozun, eh, arbasismo honi esker, illa urretik kriston eh, eh, harremana euk ginoan hil baino lau, aurre, lau illa batea aurretik sekulako harremana eh, euk ginoan joa Berrezkura du genioan, elkar maitea izan genioan azkerako. Jore, zineztu baino eixoek Zati hortan, hori bizitakero mm. Ba, nik eh, gomendako nuke claro. e, Ulertzen dutena da berdala Sensibilitate pixkat Sensibilitate pixkat Sensibilitate pixkat, bietzak inindek Tipo eh, diru ez, <laughs> diruana Isatena <laughs> joan diru pixkat, ez? <laughs> Sensibilitate ulertu te, diru ebezela Ez, <laughs> ez, dirua, dirua berdozu, baina, bueno, claro. ez eh, Asko ese eh Tailandas batea Juana Faltzea eta Sina Joan eh Sina e, joaten basakero, bera, ba, sesio bat beste gaztauko dugu, eh. Ja. Zenbat? Nada de eso. X. Mmm. Irutamar. Ja, iruitamar. Yo esas ni nada te digo. Ni interesado dinak això. Action Knights. Zenba korraxe eso. Bueno, igual igual da. Es valdimanais es, estan, es, eh. nahi eh? ja ottenada. Baino nai valdiman bai. <laughs> I sena diote nada, sensibilidadia <risa> bear da. Ja, sensibilidad minimoa behar da yeah. minimo mm, eta sin Claro, sin ni siquiera en piscat, esa es puta mierda, verdad? Se me ha Piskatxo bat behar Txirtiriki ja sikiera. Ora da. Ah, txirtiriki llego merda horra. Ora da. O soondo, soondo, soondo el carrea. ja berak bakarresa bat batia. Ya pertsoni be irikitzi Vale. <risa> Nei salto txiki bat ikaste gorputzek. Vai. Ah? Ta da Jake esaze nola gestoain dezuela esku gin diruna. Vai. Ta esan dugu ez zinea ta tailandesa. Tailandesa ta, ta bestea zan konstelazio familiarreki lagun, uh -huh. adibidez. Vai. Ta etorri zetil galdera claro, gure artean. Benga, vale. Onche, eh? sí, sí. Nola ikia dirue? Olako Ahora, vale, Aurreño vale. le no. Ola ko jisando nola ikia dirue. Aurreño le no esagot. Su, imaginau, su imaginau. Juteisela. Escúchale, su cataica Batea estar tú Imagina Aún diga Euskera va a todo año Es eso A ver Eh... Su imagina Júteis eh, Terepeuta la Costela Tiene Costela Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Tiene Bueno eh, Vale, ya está. Eh dirue diru, e, ¿diru nolaje. Claro. Bai bai, nigur ez dut. diru badela, edo zer lekutara joateko <Claro>. moduan. Etxaitik ertzeko Bueno, leengo bai, etxierosteo, porque ez las balde modo de che sin de, Gu adoz gare gauza batekin. Hasiko gu. Asiko gea horti, gu iruak nik uste. Ja, ah, pentsa zure asamblea oso <laughs> txutuzula. E, Unamirin da gu, eh, zure buru bat guka. Ba, ba. Gua dungo zan, eh, oso polikizan. Azko zentzuk eixo, gegozun, porque ni behintzet azuz... Azko zentzuk eixo identifikatzen daiz. Talde batein, ni neun eure hortan talde batein, eixo identifikatzen ez, porque gauz <laughs> bateatik, pentsa zentzut lau opinen xotagero erakimersite, da... Bai bai bai bai. Neita dasko sentzu geixo dauk e da guretzat. Guretzat sentzu geixo duke esati da hola itzen. Direktamente guka. Nego honen klasia materia, es, non materia ta <gurra> kaixo gumi elgea. Gu -el askoji digados? Gu <gurra> askoji digados ta persona paz. <gurra> Ei, la bestana klar, normala, la asambleta en misiec, tipo. O A ver, a ver, a ver. Bueno, buka, segui Nik esan egin hona da <coughs> e, Guiruok ustez Adoz garela Gauzabatekin Venga, adibidez Adoz garela, adibidez Diru gutxitxo euki Eta eon bizitzan saiakera baten Dirue metatzekoa ba, Zio zio potoloa erosteko edo Adibidez etxe bat ados? Ez Eta gutxitasun hortan Adibidez E, diruek azta guztoko jertxe bat Ez Eta sentitxu dudea, brani hozimarko nuke noke hozibarko zeingue eta jema ez dize, hoez sentitxu dudea te impulsivamente osi, ta askotan inguruti o, nehi behintzata jatza zaizkit, ez ba, komentario ge, joe, hola ingozu zu dirue? Ez? Hola beraz duko zeazu? Ta ni beti hogez barrun, zingizmen bat ta zu izan zinen du muztete nahiz, lehenengo hau esantzona. Lasai. Ola ez daikendirue. Ola ez da egosten etxe bat. Oztes antzen duen? Ola ez da. Eh, eh, eh, praka que es erozita, es esto es lo deuko dirua etxea erosteko. Ero, pra, es, esa praka, noan. Praka que es erozita, esto es lo deuko etxea erosteko dirua. Ola ez da. No. Jertxea es erozita, este de, vaya, tía... perfecto. <todos> a ver, a, ver, a, ver, a suek, a ver mi suek, pues eh? eh, bueno, erentzi batekin. Erentzi batekin ostenda etsi oso ondo, adibidez. Erentziatekin, perfecto ostenda. No la hetsenda de irua. Ostia, ba asko irabazitza. Ira asko irabazitza, asko irabazitza yenda. Zure asko kaskukita. Eta harbazok asko bitan. Bueno, oin garai hontan, oin dara denbora bat, bitkoineetan e, invertiutea dibidez, jendea de dira biskaten di, bitkoina. Baina. Ego, e, beste garai baten, e, txaiat, taier baten zartza hitzan, da zeunze taierretan dira mordu joan. Bai. Da hola dirua. Bai. Olako olea datan, ez? Baina jertxe bat ez erosten, ez? Jertxe bat ez erosten ez taiten dirua. Eta... Baina hamar jertxe erosten, bai, eh? Jontuz, horretta baina... Eta, konstelazen ostentelan desata Ba bai. Baita ez. Baita ez? Baita ez diru egin daola. Gazteo egin baina igual e, e, iturri geixo sort, sortu alde zu gure bai. Zaldea ja esplikatzeko hau ez eh? denean menzartu. Esan det? Konsten Esan deu? Esan o esan deu? Esan deu zu e. Asamblea diz pasatzeke, eh? dabaen atzea jendeu. deu. <risa> <risa> <risa> a ver, a ver, hau oso interesantia, ze nedetako nik esautu do jentia esan da bena. Eh, larun bat esga juango gu esga juango afaltzera bai pertsona batean dago ba eh, lanu batean ni eta nere bikotea dela eska Ah es? vale jauste zen onen asamblean itz egiten zen ontariko Ja, xaola, ya bebentar praktikan, praktikantea. Así, sí. Eh, es, está, <laughs> eh, eh lanun batean nere bikotea eta biso esga juango afaltzera eh, uh -huh. eh suekin batera jatetxe hortara. Se eh hipotekiak ingare pizkat eta ba hori eh ori enztuteko oso goraite jata eta eta pentsatze jata bizi izateko oso gora izan behar da bai normaldu indala e, e, ikusi dot igual baina ero normaldu normaldu normaltzat emon leikela baina niretako hori da oso gogorra pentsatze jata hola e, hola egote ekonomikoke ¿vez? Ese aukitzia dirurik, eh, zure lagunekin joatekoa faltzera bestote ezaten ez da keinua jongo faltzera ez da keinua. Bai, bai, bai. menua menu ba, de o hmm. bakailo bate Bai, bai, bai, da, bai. Anika gaitan ese aukitza dirurik. Ba, nik ja. Ni uste aukera kontua dala baita, ez? Osea, ian leentasunen arten, ba etxea osita beste gauza batzuki hongo die. Ez ta bakarrik gastu da etxea osita, afaltzerteen. Bestiera, markatu, bestiera ahoratziko naixe. Adibidez, nik naeta horrau hilero 657 euro Zer ba, momentu hontan olakurruzatela orduan, bizitxe planteatuzu ahorra horren aribe. Ahorra hori zertako ba. Ba, zpaere. Ez. Zpa ere. Oizan leik. Zpa Baina bebai, nere ustez bebai da eh, beiratuzelako beiratu eta beraz, hau purgau egin behar dut. Hau. Hmm eh e, daukaten eh mm, suerte handi hau etxe der hau eduki eduki izan hau ah. egin behar dut ah purgatu seta purga yeah. ez du pasavia nai yeah. esto disfrute behar ja yeah. esto esta gozamenik emon behar horputzai eta esan mm -hmm. hemena hone sufitzen yeah. sufretzan eh mm -hmm. eta e, e, e, e. mm -hmm. da bon, ke ustak eska gaur oso lokatzetan eh oso lokatzetan igitu eta nik E gasvadat ordez eta ezten neila jutia. Aguzu esateke, da zu esan bizixe eh, ezazu saiakera, saiakera, ez? Interesante dizen gozan ni zu bat etzie, da berzuk ze rendut ez duzu. akorratzen, ze kontu izan saiakera. Berdenio. Er sue bago itebera asamblean gero itzein da da ber ze ez zatezuen. Zue bizixion arai eseo. Saiakera ez ala? Edo bat ez Ora kontatzeko ipuin bat dezela. Edo, eh, prova, error, ja, zeuden botak hemen pizkatze hartu, pizkatza. Horitorezat. Bizitzego saiakera dezela, edo eh, <laughs> errelatu eh, polit bat dezela. Horrelatu eh, ez? Es, Azkenin eleberri bat hori da, ez? Asi dira desendatzen bukaerabat. Ta eleberri hortan gauza txarrekin, gorabera darakein, eh? Bai, bai, bai. Baino ardaz batekin bezela eh, narradore batekin. De buenos Austin... Daos, <risa> a ver, el R... Re... Eh... Normalmente no es el, re... el re... R de Sol No es esta kit? Ni se halla que era Esto te gusta Bueno, ahí se halla que era Salía, Oso, no es se que era Y el no R de Sol Literario que va No, no, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no No, no, Ni ni saiakera ez dela ikustet. Eh? Esabaron, gustoko zidela eleberri bat bezala ikustek, baino gero ez utzetezan arraela ze korapilo baten aunero modu aislauta ikustet, osea parentesiek korapiloa bakarrik ikustet eta parentesita geroko dana ez ezkapaza proiektatzeko ari horrek amango aun 15. kapitulon argitasun eta arnas freskoa jaoko mm. lan ere bizitza. Ez ez ez, ni momentu hortan ikustet. Hori. Ordun oi gehi hau zatika ez. Saiakera kada oi. Ni uste saiakera misizala. Beste susaia kera mezizala eta i berriaten. On, bai, ondua sarean zer dan zure tema zentrala, porque saia kera beti zen más baten buruz dijuste eh, más o menos eh, garatzen, ez? Ni da urrut jeten Eta IE iz, ba, entzago lerri bat eh Ez, bueno, Eh, bueno, ontontan, ez, era siratei tipo bai, nokek hori. Horxet horriz itegi? Bueno, politia. Onxe hola, ez que bestela urruingoa gaten etxene matene tema gaten txatu nek. Bale, <risa> hola dut duta. Hora dut ziko? Nei guantxe asamblea piztudia zu tope. Ba, hon da ja bier duka. zuekin behar ere barrutertulian tulian naut no, ja. Ha, ah, bueno, ba horxelako zatu ba, gu. Meider, eskarrik asko. Hame neoteatik, eh, nahitzen etxin... Neit... <risa> eskarrik asko. Eskarrik eh, asko, Eta hoin, pertsona batek eskai kanto bat Bueno, Agur Agur, te lo que Ah, bueno Señó Agur, tú, Erdipa Agur ¿Es que El ERR-T-Mix ¡Usted! así era más, nunca era más! Me da algo de por cantidad Despejate la escuela de baile Despejate a la escuela Tiene que haber Tiene que haber Es que se ha dado Es que se ha dado Me da algo súper importante Me da algo muy importante Me da algo muy importante Me da algo muy importante Me da algo muy importante Me da Bueno Va a Esquerra va a hacer por Rosales de vuelta mi hija